Há János a mély garázs. Mindig csak azt látjuk, ami vélettünk. Soha nem látjuk azt, ami vélehettünk volna. Fogta az ajtókilincset. Visszanézett.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 Csak nem beszéltünk róla, és nem beszéltek róla ott, ahol nem illett. Úgy hírlik, az a nő később visszasírta ezt az egylékteres lakhelyet. A sok évtizedes, jó szerivel egyedüli élet mindkettőjükben rigóják egész arzenáját építette ki, amiről persze nem is tudtak, Hiszen az egyedülét során nem derül ki, hogy például valaki utálja, ha nincs lekapcsolva az előszobavillany villany